Atsin goga zaioaz, bale? Atzalde hon danoi. E... Bueno, ez hati aurreko larumatien e, inbiarreko zaio ezala, baina, bueno, ba, guraldixen... egoeri gaitsik eta, ba, bueno, gaurera pasa usan, asik, ba, hoxe. E... Ongi, etorri, dano, Karabako kuadri harteko bertzo txapelketako zaio honetara. E, parte hartzea bultzatu nahi du txapelketa honek eta taldeka jokatzen danez kontuan izan talde bakoitza bertxolari gain, Aijartzaile epaile grabatzaile eta laguntzaile ezberdinez osatuta dagoela. E, aurtengo txapliketan bi modalitate daude, bat batekoa eta idatzizkoa. bat batekoan, haabialde parte hartuko dute eta idatzizkoan hogeta lau talde. Lau multzo edo liga ezberdinetan banatuta daude. E, Finalerdietara bat bateko lau talde pasauko die eta beste lau idatzizko modalitatean. Gure ligan Aramaixoko Marixeka, Urka Bustaizko Izarrak eta aramaioko Izarrak taldeak arituko dira. Eta idatzezko moalitatean, lehen fase honetan talde bakoitzak berre herriko gertakizun bat dauko gaitzat. E, gaurko zaio honetan, talde bat daukogu eta honek e, Izarrako mutiak izango dira. Igual gure bezugon aurrera pasau eta txolo